Задля приїзду синів Бульба з радощі вказав покликати усю полкову старшину, що тільки домувала. Та як прийшло двоє його осавул, то вкач метро, давній його товариш, то він зараз показав їм своїх синів, промовивши. «Ось, подивіться, лишень, які соколи. Я їх не забарюсь на січ вирядити». Гості поздоровили Бульбу і в обох молодиків, та казали, що добре діло розпочинають, що немає кращої науки молодикові на ту січ Запорозьку. «Ну теж, панове братове, сідайте за стіл, де хто вподоба». «Ну, мосини, соколи, найсамперед випиймо горілки», – так казав старий Бульба. «Боже, благослови». Бувайте живі та здорові, орли мої соколи. І ти, Остапе, і ти, Андрію, дай Боже, щоб вам на вою хортуна служила, щоб бусурманів били, турків добре шарпали, та й татарву гаразд йовдали, А коли ляхи стануть, що нам вірлихе зачиняти, то ляш віте ж відчепного дайте. Ну, підставляй, сину чарку. А що, гарна орілка». А як пак по-латині горілка? Не що б то, то, й що, сину? Дурні були латинці, вони й не знали, чи є на світі горілка. Як пак того прозивали, бо дай того по-латинці вірші складав. З мене письма який, той не знає, гораці чи що. Е -е. Чиба, погадав сам собі старший син Остап, усе зна, бойвік, а ще й, Ликується. «Мабуть, архімандрит не давав вам і понюхати навіть горілки протяг Тарас далі. А признавайтесь, діти, чи добре вас патьожили свіжою березою по спині, та й по всьому, що ніє у козака? Амо як ви, бач, вже через край порозумнішили, то вас мойтеє і нагаями частували». Десь не по суботах тільки, перепадали й у середу, у четвер. Нічого, тату, нічого, тату, згадувати. То вже колишня річ минулася. Хай тепер ж те сикнеться, промов Андрій. Хай теперенька хто зачепне, ось нехай тіко поткнеться, як негідь та трва. Знати ви, що вона є за річ, козацька шабля. Добре, синку, бігме добре. «Отак, От по-казацьки. Тож, як на те пішло, то я з вами поїду. Присяй Богу поїду. Якого, господа, мені тут отутечка виглядати? Щоб я зробив з домонтарем, гречкосієм, чабаном, свинтарема чи бабієм? Та хай вони пощезнуть. Я, козак, воля, не хочу. То що з того, що нема війни?» Я так собі з вами поїду на Запоріжжя погуляти. Далемі поїду». Старий Бульба потроху розпалювався, розходжувався, та нарешті геть розлютувавшись, устав із-за столу, підбадьорився та й тупнув ногою додавши. «Завтра ж і поїдемо. Нема чого длятись. Якого біса ми отутонька висидимо? На нам здалася оця хата? Навіщо нам оце все? На якого, господа, оці горшки?» Се проказавши, він почав бити, шпурляти горшки й пляшки. Бідолашна стара мати вже звичилась до таких учинків свого чоловіка, сидячи на лаві, сумно собі дивилася. Вона не зважилась промовити аніже, але ж як учула про такий тяжкий її рішенець, не здужала здержати сліз. Поглянула вона на діти, що через ніч припадало їй з з'їми, та й ніхто не скаже, не перекаже невимовної ваготи тієї туги, що здавалось миготіла їй у віччю та в міцно в устах. Бульба собі був дуже впертий, огурний чоловік». Він мав собі вдачу з тих саме вдачів, що мали скласти стільки з-під злигоднього 15-го строку у кочуючому куті Європи». За тих зле тяжких часів, як покинуту своїми князями Україну зруйнували, дощенту, випалили хижі татари, невпевно на ню налітаючи у ту невпевну добу, як зоставшися рідного курня став чоловік тут відважний, як, загартувавшись у лихій годині, оселився він безпечно на пожежищах під око страшним сусідам, та й лякові, понявся з їми, та й просто дивився у, у вічі, налякаючись. Зневірившись навіть, чи є на світі яка лякуча річ за тих часів буявих, як воєвим роздротом поняло споконвіку тиху натуру слав'янську, та й вибурхнулось козацтво, широкий розмах вільної розлогоці натури української, тоді саме, як болоннями, перевозами, догодинними місцинами густо вродило козаків та ще й ліку їм не було